Перші автомобілі Якщо велосипед найулюбленіший, то автомобіль, мабуть, найпоширеніший засіб пересування у світі. А починалося все з ідеї безкінного екіпажа, яка оволоділа думками винахідників ще у XVIII столітті. Перший в історії автомобіль був узятий на озброєння французькою армією у 1770 році. Це дивотехніки створив військовий інженер Нікола Жозеф Кюньо І призначалося воно для перевезення гармат Замість звичних коней машину урухомлював паровий двигун без топки багаття розводили прямо під казаном Гальма тоді ще не винайшли, але на щастя машина їздила дуже повільно І була досить міцною Так, на одному з перших випробувань вона на повному ходу врізалася в кам'яну стіну і Малопотужний і небезпечний паровий двигун не прижився в автомобілі і поступився місцем бензиновому двигуну внутрішнього згоряння. У 1885 році Карл Бенц, власник невеликої майстерні, яка саме випускала такі двигуни, сконструював свій перший саморушний екіпаж. Він мав три колеса і розбивав швидкість до 16 км на годину. 29 січня 1886 року Карл Бенц отримав патент на новий транспортний засіб. Ця дата увійшла в історію як день народження автомобіля. У 1886 році уже відомий нам батько мотоцикла Готліп Даймлер створив автомобіль на основі звичайних дрожок. Невеликої карети, в яку запрягали коней, Конструктор приладнав до неї двигун і рульове управління. Вийшов перший у світі чотириколісний автомобіль. Його максимальна швидкість була просто фантастичною, як на той час – 18 км на годину. Сучасні автомобілі створені саме за його зразком. Вже серед перших автомобілів проводилися видовищні перегони. Деякі спеціально побудовані зразки машин могли посперечатися за швидкістю навіть за аеропланами, не кажучи вже про вози. У 1900 році автомобіль подолав швидкісний рубіж у 100 км на годину. Перед Першою світовою війною в Лондоні та Нью-Йорку почали виникати автомобільні затори. Біда сьогодення. На початку 20-го століття американський промисловець Генрі Форд – випустив перший відносно дешевий автомобіль модель «Т». Відтоді машина остаточно втратила значення якоїсь пишноти і перетворилася на доступний засіб пересування для людей середнього статку.